واشار الامور محداثاتها وكل محداثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Sampai pada hadis yang berikutnya yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala walid tirmidhi wa hassanahu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala imam tirmidhi rahimahullahu meriwayatkan kita belum menghasankannya dari anas bin malik radhiyallahu ta'ala Liberkata, Saya mendengar Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa berkata, Saya mengetahui Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kata Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman." Ini berarti hadith kursi, Hadith kudsi. Ya bena Adam. Allah mengatakan, wahai anak Adam. Lau ataitani. Kalau seandainya engkau datang kepadaku. Fiyukura bil ardi khataya. Dengan sepenuh bumi. Dosa-dosa. Takut dosa, semala kita ni kemudian kau berjumpa dengan aku yang meninggal, meninggal dunia. La tu shiriku bi sya'ah, dimanang kau tidak berbasir kepada aku dengan sesuatu apapun. pun. La taytukah bukurabiyah maqfira'an. Niscaya aku akan datang kepada, aku akan datangkan kepadamu, sepenuh bumi pula maghfirah, ampunan. Hadis ini, Hasan, bagaimana yang dikatakan oleh Al-Imamul Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala, wa ghafaralah. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafib, Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullahu juga dihasankan oleh Alimah al Musakhawi. Al Rahimahullahu Taala. Nama hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid yang amat sangat besar, yaitu tauhid ini bisa menghapuskan dosa, jukafir zinab. Bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada. Walaupun dosanya itu sepenuh bumi. Dosanya sangat banyak. Namun dengan Tauhid. Allah Taala Akan mengampuni. Memberikan ampunan dan makfirah. Kepada orang-orang tadi. Kemudian. Pada kalimat. La tushriku bi syai'a. Tidak syirik kepada aku sedikit pun. Yang dimaksud di sini bukan semata-mata tidak syirik, tetapi ada konsekuensinya. Tidak syirik, dia mengambil konsekuensi, dia mengamalkan tauhid, dia mengamalkan konsekuensi konsekuensi al-tauhid. Nampak. Adapun bentuk pengampunan di sini. Bentuk pengampunan di sini. Itu tahtal masyia. Tergantung daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Dalam surah Nisa. Allah mengatakan. Inna allaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu tidak akan mengampuni dosa dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain itu bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah tabarak taala bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Taala, menunjukkan bahwasannya masalah pengampunan ini itu tergantung kehendak Allah Taala. artinya seseorang yang mati dalam keadaan dia memikul dosa-dosa yang sangat banyak selain kesyirikan dalam keadaan dia muahid ahli tauhid, tidak syirik. Dalam keadaan dia mati belum bertaubat dari dosa-dosa tadi, maka tauhid yang dia miliki dia tidak syirik itu membuat dia. Masuk dalam pepaya tadi dikhendaki bila bila dikhendaki Allah ta Alatul Taufar ala, Kau Tangan diampun, diampuni maka dia akan diampuni semua terus-terus dosa sehingga masuk ke dalam surga dengan tanpa adat. Kalau kemudian Allah Taufar Kau Tangan tidak mengampuninya maka dia akan dihukum. Akan dia azab di neraka. Untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Namun dengan tauhidnya dia tadi. Dengan tauhidnya dia tadi. Dia diselamatkan dari azab yang kekal abadi. Dia diselamatkan dari azab yang kekal abadi. Artinya apa? Dia pasti dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu. Ini makna riwayat inilah. Ini saya akan datangkan dengan pengampunan. Baik pengampunan secara langsung bagi orang-orang yang dikira-kira Allah atau pengampunan nanti setelah adanya hukuman yaitu dengan dia aman tidak akan kekalabadi di dalam neraka selama lamanya enam kemudian kalimat la tu shirku bi she'an kalimat she'an di sini sedikitpun di sini umum dia tidak melakukan syirik besar dan juga tidak melakukan syirik kecil. Ini persyaratannya. Dan ini persyaratan yang cukup berat. Karena syirik kecil ini banyak menimpa. Banyak melanda. Kaum muslimin. Seperti tindakan ria. Ingin dilihat sama orang ketika beramal. Atau sumah. Yang didengarkan. Ketika dia beramal atau bahkan, kecintaan kepada dunia, hubbul mal, hubbul dunia, kecintaan kepada dunia yang sampai pada tingkat melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga termasuk syirik kecil ini fasal manishingu oleh rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu subhatisnya mencela orang-orang yang cinta dengan dunia sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah beliau mengatakan fa'is abud dinar Da'isa Abdul Dirham. Da'isa Abdul Khamisah. Da'isa Abdul Khamilah. Sungguh Jelaka. Kata. Sungguh Jelaka. Sungguh Binasa. Budak-Budak Dinar. Budak-Budak Dirham. Budak-Budak Khamisah dan Khamilah. Itu nama-nama kain. Di sini Rasulullah SAW menjuluki orang-orang yang betul-betul cinta kepada dunia dengan berlebihan dikatakan sebagai aduh sebagai budaknya dunia tadi mengisyaratkan bahawa senyap cinta kepada dunia. Sampai pada tingkat melalaikan dirinya. Dari ketaatan kepada Allah Taala, Dinilai termasuk kesyirikan kepadanya. Maka ini semuanya syirik-syirik yang kecil-kecil abal yang besar-besar. Itu harus diadakan. Tidak boleh dilakukan. Kalau kepingin mendapatkan keutamannya besar ini, diampuni Allah Taala dan Bapa Taala dosa-dosanya, bagaimanapun besarnya dan bagaimanapun banyaknya. Intinya dia tidak syirik kepada Allah Taala sedikit pun. Masya Allah. Sehingga di sini adalah hadis yang amat sangat besar, sangat agung, menerangkan tentang masalah tauhid. Dan keutamaan tauhid. In dahina. Sekarang kita masuk kepada pembahasan fi masail masalah-masalah yang kita ambil dari riwayat-riwayat atau pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau Musa Niforrahim Taala fi masail pada bab ini ada beberapa masalah. Al-aula ya pertama, siangtu fadli luasnya atau keluasan keutamaan Allah Tuwa Ra'ka Utama ini diambil dari subtjabliaw ada Khalafu Allah Jannah ala ma'kan min al amal. Adakhalahu Allahul Jannah ala ma kana min al-amal yanfa'u itu. Ini orang-orang yang bersaksi bersyahadatein ila akhir itu. Kata Allah, kata Rasulullah SAW. maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi so mana pun amalan dia? Yani walaupun dia pervertosa. Apa dinamakan yang kedua? Allah akan masukkan ke dalam surga. Sesuai dengan kadar amalannya. Seperti tingkat-tingkat. Ini menunjukkan bahwasanya Kemuliaan Allah. Keutamaan Allah sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Asalnya yang kedua. Kasratu kebaikan tauhid di sisi Allah melimpahnya atau banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala ni pahala tauhid yang sangat melimpah sangat banyak di sisi Allah Ta'ala ini diambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sebelumnya yang juga dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Ambar Aus, ketika uh, menjelaskan bahwasannya, kalau tujuh langit dan tujuh bumi ditaruh di dalam anak timbangan, kemudian la ilaha illallah ditaruh di, di, di timbangan yang lainnya, Ini saya akan lebih berat kalimat La ilaha illallah itu. Ini yang dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Amr bin As. Menunjukkan ketawa banyak pahala tauhid. Ketawa melimpah pahala tauhid. Diisi Allah Taala ta Sampai bisa mengalahkan langit-langit yang tujuh. Bisa mengalahkan bumi-bumi yang tujuh. Dan seisinya. Al-Thalithah. Yang ketiga ialah. Takfiruhu. Ma'adhalika l'zuru. Tauhid ini bisa menghapuskan dosa. Sudah dalam keadaan besar keutamaannya. Besar pahalanya. Lebih daripada itu. takfirul l'zunud. Tauhid ini bisa menghapuskan dosa. Ini diambil dari pembahasan yang. Barusan kita bahas. Latai tu gabiqorabihah. Mawfirotan. Kalau ada orang yang. Uh, memiliki dosa yang sangat banyak. Sepenuh bumi. Kemudian dia mati. Tidak syirik. Dia mati. Dalam kata sebagai muahid. Maka akan didetangkan oleh Allah. Sepenuh bumi pula. Ampunan. Menunjukkan bahawa Tauhid. Itu menghapuskan dosa-dosa hamba. Al-Rafi'atu yang keempat. Tafsir al-Ayah. al fi surah al An'am. Tafsir ayat. Yang tersebut dalam surat. Al-An'am. Yaitu pada ayat. al Amanu, Amanu. Walam Yalbisu Imanahum Begulmin. Ula'ika Lahumul Amnu Wahum Muhtadun. Melihat pembahasan bahwasannya kebaliman di sini. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kebaliman. Kebaliman di sini yang dimaksud ialah kesyirikan. Tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Juga menerangkan tentang keutamaan Tauhid. Al-Khamis Yang kelima. Ta'amal. Al-Kham salawati. Fi hadithi Ubadah. Renungkanlah. Lima perkara. Yang tersebut dalam hadis Ubadah Ibn Samid. Yang terlihat pembahasannya itu. Yang pertama. Kalimat syahadah. La ilaha illallah. Yang kedua, kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, persaksian bersyahadat. Bahwasannya Nafiullah Aiza, ialah hamba Allah dan utusannya. Yang keempat, persaksian bahwasannya surga itu hak. Dan yang kelima ialah persaksian bahwasanya neraka itu adalah hak. Ini lima perkara yang disebutkan dalam hadis Abu Darib bin Al Samit radhiyallahu ta'ala yang telah lalu. Yang disebutkan di situ barang siapa yang bersyahadat dengan lima perkara ini maka pahalanya besar. Ada qala Allahul jannah ala ma min al-amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bagaimanapun amalan dia. Ini lima perkara dalam hadith ibadah Tuhan. Asadi satu. Yang ke enam. Anaka An idha jema'ta. Rasanya kamu. Bilang kamu mengumpulkan. Bainahu. Antara hadis ubada tadi wa baina hadis atban dan antara hadis ibban. Jadi kalau kamu kumpulkan hadisnya Abu Sa'id apa hadisnya Umar bin Sa'id, dan hadisnya Atban bin Malik dan apa setelahnya yang salahnya itu hadis Abu Sa'id al-Khudri dan juga hadis Anas bin Malik. Jadi kalau kamu kumpulkan semuanya Kata beliau tabayyinalaka maka akan jelas bagi kamu makna kauli la ilaha illallah makna ucapan kalimat la ilaha illallah watabayyinalaka dan akan jelas bagi kamu khotool maghrurin kesalahan orang-orang yang tertipu tertipu dengan makna kalimat ini tadi maksudnya Bagaimana yang saya terangkan sebelumnya. Bahwasannya kalimat La ilaha illallah Yang disebutkan secara mutlak. Pada hadis Ubara bin Samid. Juga yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Itu harus dipahami dengan hadis Aizban Ibn Malik. Artinya. Tidak cukup hanya melafatkan kalimat La ilaha illallah. Tetapi harus disertai dengan Melaksanakan syarat-syaratnya. Yang diantaranya disebutkan dalam hadis. Hidban ibn Malik Harus mengharapkan wajah Allah. Harus ikhlas dalam mengucapkannya. Dari situ baru akan ketahuan. Makna kalimat la ilaha illallah ini. Menurut saya, kalimat la ilaha illallah ini tidak semata-mata diucapkan. Namun yang paling penting ialah diamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Diamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Dari sini pula kita akan bisa mengetahui. Salahan orang-orang yang mahrurun. Al-maghururun. Orang-orang yang tertipu. Yaitu orang-orang yang mengira. Cukup dengan melafatkan kalimat ini saja. Cukup melafatkan kalimat. La ilaha inna Allah. Muhammadur Rasulullah. Mereka akan cukup. Dan meyakini mereka telah bertauhid dengan sempurna. Walaupun mereka berbuat apa saja yang mereka lakukan. Dan orang-orang yang hanya mengucapkan kalimat ini saja. Sektor berucap. Dengan tanpa mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Ada makhlur. Orang yang tertipu. Sehingga sekali lagi. Harus difahami dengan hadith. Ibn Ibn Malik. Ta ala, ta ala anhu. Dan semisalnya. Kawasannya kalimat. La ilaha illallah. Itu harus disertai dengan amalan. Amaliyah. Konsekuensi. Itu mengawalkan konsekuensi daripada kalimat tadi. As As-sabi'ah. Yang ketujuh ialah. Atenhih, At peringatan, perhatian. Lisharil alladhi. di hadis Aitban. Perlu ada perhatian terhadap persyaratan yang disebutkan dalam hadis Aitbari bin Malik. Persyaratannya disebutkan di situ ialah yabdagi bidalika wujh Allah. Dia mengharapkan wajah Allah dengan ucapan tadi. Ya'ni dia mengikhlaskan niatnya ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Menurutkan sekali lagi. Yang namanya kalimat La ilaha illallah. Tidak cukup semata-mata diucapkan. Tapi harus dengan keikhlasan. Harus dengan ilmu dan semua perkara yang masuk dalam persyaratan kalimat ini. Sehingga perlu diperhatikan betul syarat-syarat ini. Asami yang ke-8. Ke Kaulul anbiya keadaan para nabi yahtajuna Liten di, mereka juga membutuhkan peringatan. Rabi'an, ala <Unaffor> fadlillahiillahiillallah, yang menerangkan tentang keutamaan laillahiillallah. Ini yang boleh kita ambil di sini. Tahu, para nabi pun, para rasul juga butuh diingatkan. Untuk sampaikan keutamaan-keutamaan kalimat La ilaha illallah. Ini diambil dari hadith Abu Sa'id al-Khudri. Tentang permintaan Nafiullah Musa itu. Ketika minta. diajari doa atau zikir khusus. Maka Rasul disebutkan. Diminta dan disuruh untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan saya minta ya khusus yang tidak disampaikan sama yang lainnya menggambar kepada kita menunjukkan kepada kita bahwasanya para nabi pun butuh dijelaskan butuh diuraikan disampaikan tentang keutamaan keutamaan kalimat la ilaha illallah ini apalagi yang selain nabi Apalagi yang selain Rasul. Orang-orang biasa. Maka tentunya. Lebih-lebih lagi. Harus sering. Disampaikan. Keutamaan-keutamaan tauhid, Keutamaan-keutamaan La Ilaha illallah. Enam. Atas siatu. Yang kesembilan. Atenbi, di sini ada peringatan perhatian. Lirujhania, dijami ilmakhluqat. Ada peringatan. Fokusnya kalimat ini lebih berat, lebih kuat daripada semua makhluk yang ada. Ma'annah kafiran. Padahal banyak sekali. Miman yakuluhak. Dari kalangan orang-orang yang mengucapkan lafad ini. Lailallah ini. Ya khifu mizanuh. Sangat ringan timbangannya. Sangat ringan timbangannya. Sehingga di sini. Kesalahannya bukan pada kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat ini jelas lebih berat, lebih mantap daripada semua makhluk yang ada. Kesalahannya sekarang ini ialah pada pengucapnya, ka'ilnya, orang yang mengucapkan kalimat ini. Yang ternyata ringan timbangannya. Kenapa? Dikarenakan dia semata-mata mengucapkan. Dengan tanpa mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Atau hilang satu. Dari persyaratan-persyaratan yang ada. Atau tidak didapati. Penghalang-penghalang. Atau faktor-faktor penghalang. Yang menghalangi dia untuk itu sehingga timbangannya pun berkurang, sesuai dengan kadar hilangnya persyaratan tadi pada dirinya. Allah SWT. Sehingga harus betul-betul diperhatikan ini. Siapa saja yang mengucapkan kalimat ini, La ila illallah, kita harus segera bersiap-siap mengamalkan konsekuensinya, supaya betul-betul kalimat ini menjadi timbangan dia yang paling berat. Allahu mistaan. Al-Asyraf yang masa bulu. at nassu At-nas. -al Ala anna al-aradil sabun al-samawat. Jadi ada pernyataan bahwasanya bumi itu juga tujuh lapis. Sebagaimana langit. Sebagaimana langit. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri. Yang dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Amr bin As. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya. Dari hadis Sa'id bin Zaid. Said ibn Zaid radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam man ashibran min al-ardi Maniqa yaqa ta'ta ashibran min al-ardi uqahu Yawmal Qiyamati Min Sab'i Arabin Berkahemat Min Sab'i Arabin Parang siapa yang memotong Mengambil dengan cara kebaliman Sejengkal saja dari tanah Dia mengambil sejengkal tanahnya orang lain Langsung dipatok Punya dia sendiri Sejengkal saja Maka nanti dia menurut maka akan dikalungkan di atas lehernya dia. Min sab'i arabin dari tujuh bumi. Dari kalimat sab'i arabin, tujuh bumi, menunjukkan bumi itu juga tujuh lapis. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu langit. Yang dengan nafs, yang dengan tegas disebutkan tujuh lapis itu langit. Adapun bumi. Itu tidak syarih, tidak tegas. Yang disebutkan dalam surat, At-Talaq. Allah mengatakan, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawatin, wa minal ardi mislahunna. Mislahunna. Allahulah yang menciptakan tujuh langit, dan dari bumi ini pun yang semisal langit-langit tadi, yang semisal langit-langit tadi, menunjukkan, mengisyaratkan, walaupun tidak mendapat gas, bahwasannya bumi itu tujuh lapis. Bumi itu tujuh lapis. Adapun lapisan-lapisnya apa saja, Wallahu ta'ala alam bersuap, kita tidak bisa mengatakannya, dan kita tidak bisa memberitakannya kecuali yang diperitakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Intinya, bumi itu tujuh lapis. Al-Hadiyyatul Asyratah. Al-Hadiyyatul Asyratah yang ke-11. Annalahunna Umarah. Masalah yang ke-11, bahwasannya langit-langit yang tujuh itu ada penghuninya. Atau umarnya, yang memakmurkannya. Langit-langit itu ada penghuninya, Para malaikat. Para ambiya. Maaf. Nah. Ada bumi, Wallahu a'lam bisawab. Kalau bumi, kita mengatakan Wallahu a'lam. Harus dengan nafs, dalil, berita langsung dari Allah Taala atau Rasulnya SAW. Tentang penghuni-penghuni lapisan-lapisan bumi itu. Yang kita tahu sekarang ini ialah penghuni-penghuni lapisan langit. Nah, dengan riwayat dari Abu Sa'id al-Qudri. Ashaniyata asyaratah, yang kedua belas. Isbatus sifat. Di sini ada penetapan sifat. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Khilafan al-Ash'ariyah. Menyelisihi kelompok Ash'ariyah. Ini diambil dari hadis, Itzban ibn Malik. Di situ disebutkan wajah Allah. Dia mengharapkan wajah Allah. Wajah Allah itu sifat baginya. Menurutkan penetapan sifat. Sifat bagi Allah Taala. Sifat-sifat kesempurnaan baginya menelusuri kalam Asy'ariyah yang menghilangkannya yang meniadakannya Dalam paham yang seperti ini kita menetapkan sifat-sifat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Suka tidak boleh pula menanyakan bagaimana-bagaimana keifiahnya. Tidak boleh. Harus di iman secara bahan ini saja. Asalithata asyratah. Yang ke-13. Anakai da'araftah. Bawasannya kamu, bila kamu telah tahu. Hadis Anas, hadis Anas bin Malik yang terakhir itu. Wain Adham bilang kau datang kepada aku sepenuh bumi dosa, kemudian kamu tidak syirik kepada aku sedikit pun, maka aku akan menerangkan sepenuh bumi pengampunan. Ini Anas. Kata beliau kalau engkau mengetahui hadis Anas, araf tak, maka kamu akan tahu. An Naqaulah fi hadis Idban. Bawasannya Sabtah Fliyaw Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam dalam hadithnya ayat depan. Iaitu. Fa'innallaha haram ala'l-nar. Man qala la ilaha ilallah. Yabtagi bithalika wajh Allah. Karena siapa sungai Allah. Akan mengharamkan neraka. Bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan mengharapkan wajah Allah. Kalimat mengharapkan wajah Allah di sini maksudnya kata beliau. Annahu tarku syirik. Itu harus meninggalkan kesyirikan. Sehingga maknanya dia mengharapkan wajah Allah ikhlas. Mengikhlaskan niat dia ya, tadi. Dan juga mengandung makna. Tarku syirik. Meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana sebegalkan dalam hadis Anas bin Malik. La. Tidak syirik sedikit pun. Bukan semata-mata mengucapkan dengan lesaan. Ini yang sering saya sampaikan pada permintaan telah lalu. Sehingga ketika disebutkan tidak syirik kepada Allah. Itu berarti tidak syirik plus bertauhid. Ketika disebutkan bertauhid kepada Allah. Itu artinya dia bertauhid dan tidak syirik. Ini dua perkara yang mutalaziman, yang terus ada bergantungan, tidak mungkin dipisahkan. Ini juga menunjukkan, ini semua menunjukkan. Bahwasannya kalimat La ilahe illallah tidak cukup, hanya semata-mata diucapkan dengan lesan. Harus dengan praktek anggota badan. Arabi'ata ashrata yang ke-14. Ta'amal, renungkanlah. Al-Jama'ah. Baina kaun Isa dan Muhammad. Renungkanlah pengumpulan. Antara Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Muhammad. Abdayillah wa Rasulaihi. Dua-duanya sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi kamu renungkan sekarang. Keadaan Nabi Allah Isa disifati sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Demikian pula keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hamba Allah dan utusannya. Di sini digumpulkan berdua sisi. Yang pertama, dua-duanya sama-sama hamba dan sama-sama Rasul. Sama-sama hamba dan sama-sama Rasul. Yang kedua dikumpulkan pada dua orang Nabi Isa. dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya Nabi Allah Isa itu sama dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, bukan sebagai rab. Bukan sebagai Tuhan. Atau bukan pula sebagai anak Tuhan. Bukan. Tapi sama dengan Rasulullah SAW. Sebagai hamba Allah. Dan juga sebagai utusan Allah SWT. Maka di sini ada bantahan kepada orang-orang Nasrani. Bantahan kepada orang-orang Nasrani. Masya Allah. Dan sepengetahuan kita yang disepakati demikian. cerita 1 Abdullah warasuluh hamba Allah dan rasulnya itu Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja ada benar-benar nabi yang lainnya? Belum kita dapati. sifatannya seperti itu. Pengumpulan antara Abdullah warasuluh Allah alam hikmahnya ialah, Allah alam hikmahnya ialah, dikarenakan Nabi Rasul Isa Ini termasuk seorang Nabi yang disikapi gulu, disikapi lebih-lebihnya kaumnya sampai pada tingkat dijadikan sebagai sembahan, juga sebagian kaumnya merendahkan beliau tidak menganggap tidak menganggapnya sebagai seorang rasul sehingga disifatkan dengan Abdullah wa rasuluhu sekaligus hamba Allah bukan disembah rasuluhu Rasulullah bukan disesatkan demikian pula pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ini kekhawatiran kekhawatiran Rasul sallallahu alaihi wasallam umatnya akan Men-sikapinya, men mensikapi beliau dengan hulu, dengan pelebihan. Sehingga dikumpulkan jadi satu, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kebenaran Sabtu Rasulullah SAW. Ketika ada yang memuji beliau setinggi langit, beliau mengatakan, La to kama aqtarat an-nassara maryam fa inma an'abtu fa qulu abdullah kalian jangan berlebihan dalam memuji aku kata rasul sebagaimana orang-orang nasara berlebihan dalam memuji aisyah binti maryam alaihi Belum mengatakan sesungguhnya saya ini seorang hamba maka katakanlah hamba Allah dan putusannya, abdullah Wa Rasulullah. Hanbah Allah. Dan utusannya. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamis Yata Asyaratah. Yang kelima belas ialah. Ma'rifatu. Ikhtisasi Isa. Mengetahui. Mengenal. Kekhususan Nafiullah Isa. Fi kaunihi. Kalimat Allah. Di mana Nafiullah Isa. Diciptakan dengan kalimat Allah kun. Yang ini di sini. Ini diterangkan. Walaupun antara Nafiullah, Nafiullah Isa dan Nabiul Muhammad sama. Bagi Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Namun di sini Nabiul Isa memiliki kekhususan tersendiri. Yaitu. Dari sisi asal penciptaannya. Kalau Nabiul Isa. Diciptakan dengan kalimat kun. Allah mengatakan kun jadilah saya kun maka jadi dengan gaya kun. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan melalui air mani bapaknya melalui air mani bapaknya sehingga di sini ada kekhususan Nabi Isa alaihissalam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi ini saja. Bukan berarti kemudian Nabi Isa itu lebih afdal lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Enggak. Enggak. Tetap kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu lebih afdal lebih utama dari semuanya. Dengan sabda beliau, ana sayyidu walad adam wala fakhr Kata Rasulullah saya ini ialah putranya atau salah tuan tokohnya anak adam dan bukan kebanggaan, bukan kesombongan. Sehingga secara global, secara umum, nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih akhlal Dari semua yang ada. Namun pada masing-masing nabi, pada masing-masing nabi itu memiliki kekhususan. Keistimbawaan tersendiri yang tidak ada pada Nabi-Nabi yang lainnya. Naam. Hala huwa. Asadisa be'asyrata yang ke-16. Ma'rifatu Ma kaunihi. Ruhan min. Mengetahui. Mengenal. bahwasanya R.A. itu ruh dari Allah. Ianya ruh. Dari arwah-arwah yang diciptakan. Alah Ta'ala, ta ya, sama dengan yang lainnya, sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya, juga merupakan roh ciptaan Allah Ta'ala. Ta hanya saja, hanya saja, untuk Nabi Isa ada sisi keistimewaannya, yaitu apa? Disandarkan kepada Allah Ta'ala, ta roh min roh dari Allah. Disandarkan kepada Allah. Taala. Ruh ciptaan Allah. Yang sangat mulia. Yang sangat agung. Di sisi Allah. Taala. Ingat. Segala sesuatu. Yang disandarkan kepada Allah. Dan dia makhluk. Maka itu mengandung makna tersyrif. Mata'awim. Mengandung makna pemulihaan. Dan pengagungan. Sehingga di sini ada pengagungan. Pemuliaan keutamaan untuk Nabi Allah Isa atas makhluk-makhluk yang lainnya. Walaupun sama-sama makhluk, diciptakan juga. Alhamdulillah, insyaAllah. As-sabi'ata yang ke-17. Ma'rifatu. Fadlil iman. bil jannati wal-nar. Mengetahui keutamaan. Mengetahui, mengenal keutamaan. Iman kepada surga dan neraka. Jadi yani, mulia itu. Apa keutamanya? Disebutkan dalam hadith. Ubarah bin Al-Samit. Adakalahullahu jannah. Ala makana menilam amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bagaimanapun amalannya. Yani. Keutamanya di sini ialah dukul jannah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga bagi siapa saja yang beriman dengan Al Jannat wa Nar, surga dan neraka tadi. Naam, iman kepada surga dan neraka dimasukkan oleh para ulama termasuk iman kepada hari akhir. Ashaminat Awasyar yang 18 Ma'rifatu Qawrihi mengetahui, mengenal sabda beliau Ala ma'kan min al-amal, ala ma'kan min al-amal. Yang terlewat pembahasannya ada dua makna di sini. Yang pertama bagaimanapun amalan dia, Allah akan masukkan dalam surga. Bagaimanapun amalan dia, iaitu yani, walaupun dia itu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, tapi tetap dia akan masuk dalam surga mana yang kedua ialah mana yang kedua ialah sesuai dengan amalan-amalan dia dia akan dimasukkan dalam surga sesuai dengan tingkat amalannya yakni dimasukkan dalam surga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat amalannya masing-masing Ada ada Asyirata yang ke-19 Ma'rifatu Annal nizana lahu kifatan mengetahui mengenal Bahawasannya mizan, timbangan, nanti di hari, di hari kiamat, di hari akhir, itu memiliki kifatan, dua anak timbangan. Memiliki dua timbangan. Untuk menimbang antara dua perkara. Memiliki dua kifat. Dan ini merupakan prinsipnya al-sunnah. Ya tiqad al-sunnah iwal jamaah. Bahawasannya timbangan itu hakiki Timbangannya hakiki Adapun bagaimana bentuk timbangan tadi kita katakan, Allah alam bersuara. Yang terakhir alai shurun yang 20, Ma'arif atau zikil wajh mengenal penyebutan wajah. Artinya kita meyakini bahasanya Allah taala merka allah memiliki sifat wajah dan itu sifat yang hakiki bagi Allah. Diteretapkan dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk Allah Taala dan dengan tanpa menanyakan bagaimana kefiahnya. Ini prinsipnya Rasulullah dalam kelas sifat. Allah waalaikum salam. Selesai pembahasan fathimah pertama tentang khotaman tauhid. Maka dengan membaca dalil-dalil ayat dan juga hadisnya Rasulullah SAW. Dia menerangkan tentang masalah tauhid ini maka seharusnya bagi kita semuanya untuk lebih bersemangat memperhatikan masalah tauhid menjaga tauhid kita bersemangat untuk jauh dari kesyirikan menjauhkan amal kita dari kesyirikan supaya kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini yaitu jaminan surga dari Allah tabaraka taala dan jaminan dihapuskannya dosa-dosa kita. Wallahu alam suwab. Dan insyaallah ta'ala pada pertanyaan berikutnya. Kita masuk pada tahap. Tahap iyalah, bab. Bab berikutnya. ialah Bab. Orang-orang yang. Mewujudkan atau merealisasikan Tauhid Maka dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisap. Dan tanpa azab. Ini. Lanjutan. Untuk pembahasan keutamaan keutamaan tauhid. Wallahu a'lam salam. Alhamdulillahirobbalakhir. Bila ada orang yang bersinah, ternyata perempuannya hamil. Dan laki-lakinya bertanggung jawab. Dengan menikahinya. Maka. Status pernikahan mereka ini. sah atau tidak. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Tentang. Menikah. Dengan perempuan yang hamil. Yang dia hamili kerana pernikahan. Kerana perzinaan. Yang perlu kita tahu di sini. Kalau yang menikahinya itu orang lain. Laki-laki yang lain. Maka tidak diperbolehkan. Dengan ayat. Al-Zaniyatulah yang kihuhah illa zanin atau musyrik. Yang namanya perzinah perempuan. Tidak boleh menikahinya kecuali perzinah juga atau musyrik. Disebutkan dalam lanjutan ayat tadi. Allah mengatakan. Wa hurri alal mu'minin. Dan diharamkan itu di semuanya bagi kaum mukminin. Maka bagi seorang mukmin Laki-laki yang lain tidak boleh menikahi perempuan tadi. Karena pembahasannya lah yang menikahi ini laki-laki yang menghamilinya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pernikahannya tidak sah sampai perempuan tadi melahirkan bayinya. Sampai perempuan tadi melahirkan bayinya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dinikahi, tapi dengan syarat dengan syarat tidak boleh mengumpulinya sampai dia melahirkan bayinya sampai dia melahirkan bayinya sampai dia melahirkan bayinya Dua penabati ini berhujjah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda "La tasqi Ma'aka. ka Kamu jangan menyiramkan air kamu kepada tanaman orang lain. Itu bahasa kiasan. Kamu jangan menyiramkan air kamu kepada tanaman orang lain. Sebab orang yang berzina, itu sangat dimungkinkan sekali, dia itu berzina dengan laki-laki yang lain. Kalau dia mau berzina dengan seorang laki-laki, itu, kata para ulama, kemungkinan sangat besar dia akan mau dengan laki-laki yang lainnya. Sehingga dikhawatirkan tercampurnya air tadi. Nabi Allah mengatakan, kamu jangan menyiramkan air kamu. Pada tanamannya orang lain. Dua-duanya berhujud uh, dengan riwayat ini. Maka yang lebih selamat ialah tidak menikahinya. Sampai ha, melahirkan anaknya. Tapi yang namanya orang menikah. Serumah, berumah tangga. Ya mas, mas, pasti itu. Yang namanya berhubungan suami istri. Sehingga supaya jangan terjadi hal yang, yang diinginkan lebih bagus lagi kalau tidak nikahkan sampai melahirkan. Apakah dengan cara menikah sudah cukup bagi mereka sebagai taubatnya? Enggak cukup. cukup. Menikah itu sebagai bentuk keabsahan hubungan mereka saja. Taubatnya harus disertai dengan taubat nasoha, dengan taubat yang bagus. Kalau tidak ada yang tahu, maka disembunyikan. Ayat tadi tidak disampaikan kepada pemerintah atau misalnya. Kalau pemerintah tahu dan meminta hukum hat tegakkan, dikarenakan bukti-bukti yang sangat kuat, atau pengakuan dari kedua belakang pihak atau misalnya, maka diantara bentuk atau dia yang nasuha atau obat yang bagus, dia rela untuk membersihkan dirinya dengan dirajam. Anak hasil hubungan tersebut nisbahnya kepada siapa? Allah a'lam. Dan jelas kalau anak tersebut tidak mengikuti kelakuan orang tuanya maka dia tetap dikatakan al-fitrah. Al-fitrah. Persis dia. Tetapi kalau anak tadi itu mengikuti jalan hidupnya orang tuanya sebelumnya ikut dengan cara-cara yang kotor seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan Waladuz zina, syarrus salatah. Waladuz zina, syarrus salatah. Anak zina itu, tiga, tiga oknum yang paling jahat. Yang paling jahat. Yani bapaknya, ibunya, dia sendiri. Paham ya? Ini hadis yang sahih. Disebutkan ala asyikh al Muqbil bin Hadi al-Wadi, rahimahullah. Dalam kitab liyaw as-sahih al-musnad. Mim alaih sahbih Nah, Ini kata para ulama, kalau anak tersebut mengikuti kehidupan orang tuanya lagi. Tapi kalau anak tersebut itu tidak ikut-ikutan. Dan orang tuanya, maka dia alal fitrah. Dengan hatinya purerah. Belum mauludin, yuladu alal fitrah. Masing-masing anak yang dilahirkan, dilahirkan dengan fitrah. Wallahu alam islam. Ada menisbahnya, Wallah alam islam. Mohon diulang makna kalimat, ala min al amal. Dua makna. Makna yang pertama ialah bagaimanapun keadaan amalan dia. Artinya, kan bukan masalah syahadat, siapa yang bersaksi demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Bagaimanapun amal dia, maksudnya, Allah akan masukkan ke dalam surga, walaupun, dia itu berbuat dosa, kemaksiatan, tentunya yang selain syirik, dari mana yang kedua ialah Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya, sesuai dengan kadar amalannya. Sebab ahli jannah penghuni surga itu bertingkat tingkat keutamaannya, maka tingkatan-tingkatan nanti itu disesuaikan dengan kadar amalannya masing-masing. Allah alamualaikum. Nah, untuk yang tadi masalah anak di tadi disebutkan ibnu man tintuman Allahu a'lam bis-awab Allahu yang bis-awab perutnya laki insyaallah cukup sekian tadi insyaallah hanakabi hamdika asyrad la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikalhamdulillahirabbil alamin